يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرخام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سجدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Amma ba'd. Ba saudara-saudari dan ustazama hadirin, saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia dapat kita menyambung kembali kuliah tafsir kita secara yang dimulakan oleh maksyurian. Kita berada pada ayat 68 dan berikutnya daripada surah Ta-Ha, iaitu laa ilaaha illallah subhanahu wa taala. A'uudzu billahi minasy syaithaanir rajiim. Innama ilaahukum Allahu la ilaaha illahu wasi'a kullasyai'in ilmaa. Kedzalika naqusu alayka min amwa ima kad sabaq wa qad ataina zikra man araba'anhu fa innahu yahmilu yawm al wizra khalidina fiha wa sa'aluhum yawm al qiyamati azim sungguh Rabbmu hanyalah allah tiada ilah selain dia pengetahuan nya meliputi segala sesuatu demikianlah kami kisahkan kepada mu muhammad sebahagian daripada kisah umat yang telah lalu dan sungguh Silakan berikan kepadamu satu peringatan Al-Quran di sisi kami. siapa yang berpaling dari Al-Quran itu maka sungguhnya dia akan memikul beban yang berat, iaitu dosa pada hari kiamat. Mereka kekal dalam keadaan itu dan sungguh buruk beban dosa itu bagi mereka pada hari kiamat kelak. Kuliah lalu kita telah bincangkan bahawa Nabi Musa telah pun mendoakan untuk Si Samiri dengan satu hukuman yang berat di sisi Allah Subhanahuwataala, iaitu dia tidak boleh bersama dengan orang ramai, tidak boleh bergaul, bahkan hidupnya kini terpenjara dengan maksiat yang lakukan olehnya sendiri. Para ulama tafsir membawa beberapa riwayat untuk menceritakan kesudahan hidupnya. Matilah dia bersama dengan tentara-tentara buah sama dengan tentara-tentara zamutan, tak boleh bercampur dengan orang, mendekati juga saja siapa akan menyebabkan salah seorang atau kedudunya ditimpa penyakit demam panas sebagai contoh. Jadi dia telah pun menjauhkan diri daripada orang ramai, bertemu saja dengan mereka dia berkata, tolong jangan dekat aku sama ada kau akan ditimpa mudarat ataupun aku jadi tidak dapat menyentuh orang lain kerana buatannya ini dan kau pasti akan mendapat sekali lagi hukuman di akhirat yang tidak akan kau dapat hindari Karena di sini tuan-tuan dimulikkan wafian keselamatan yang telah pun dihentaja berlaku kepada bandi Israel para ulama tafsir seperti Ibn Atiyah menceritakan bahawa akhirnya dalam ayat yang lalu bila Nabi Musa telah mengambil patung berhala lembu tersebut. وانظر الى اله الذي ضلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه بيوم نسف. Musa telah pun mengambil patung lembu ini dibakarnya, dicampakkannya ke dalam lautan, disirakannya. Ada bagai riwayat Allahu a'lam cerita Israiliyat yang tidak ada dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sekali riwayat mengatakan wahai oh binatang lembu patung ini telah menjadi lembu yang sebenar bunyi seperti lembu biasa lembu saudara telah pun nga mendapat perintah daripada Allah SWT untuk membakar lembu ini kemudian debunya telah pun dialihkan ke dalam lautan dia bagi semua Bani Israil untuk minum daripada tempat tersebut Allah akbar pandangan panjang ceritanya tuan-tuan tapi dia suruh hadisnya tidak ada madailah untuk kita berhenti setakat ini saja yang pentingnya Patung lembu ni telah dibakar oleh Nabi Musa Dihanyutkan dan Samiri mendapat hukuman Kerana dia tidak mahu tawad kepada Allah SWT Dia mengaku Tapi dia masih kekal dalam kejahatannya Lalu hukuman itu telah dikenakan oleh Allah SWT misas. Kamu kena hidup bersendirian Tak boleh bercampur dengan orang lagi ada riwayat mengatakan bahawa dia memiliki anak-anak dan anak-anaknya pun meribai, merestui, menyokong perjuangan kesihatan itu. Maka mereka sama-sama telahpun dihalau oleh Nabi Musa untuk duduk di tempat yang jauh daripada manusia. Di tempat Sibak, di tempat Uhush, tempat binatang-binatang puas, binatang-binatang binatang liar. Allah ma'alam, tuan-tuan. Perkara ini yang pentingnya datang daripada pandangan-pandangan Israelia, kisah-kisah Israelia. Dan kau pasti akan dapat hukuman dijanjikan Allah SWT Yang kau tidak akan dapat elakkan Kerana sikapmu ini tidak mau sedar Tidak mau kembali kepada Allah SWT Ini kerana kesombongan, kera-keriran tuan-tuan Kata Allah Azan Kata Allah Abu Nuhai mengatakan bahawa Kamu tidak akan dapat mengelakkan diri kamu Dari ditimpa perkara ni kelak Kemudian Inilah Tuhan kamu yang kami bakar Kami campakkan ke dalam Abu Nuhai yang kena lautan berserakan Sebenarnya tasmin Allah Subhanahu innama ilahukum Allah allazi la ilaha illa huwa wasi'a ilma semunya rabmu hanyalah Allah tiada rab selain dia pengetahuan yang meliputi segala satu di sini Musa nak tekankan lembu yang kawan semua dulu bukan tuhan tapi rabmu yang sebenarnya ialah Allah SWT yang berhak dipersembahkan kepadanya dengan penuh keikhlasan dan penyembahan kepada yang tidak layak dilakukan sebab segala sesuatu itu sangat memerlukan kepada Allah SWT Dan Allah tidak memerlukannya Jadi setelah menyampaikan keputusan untuk membakar patung lembu ini Yang Musa dalam ayat yang kesempatan datang bertemu dengan umatnya Menyampaikan sekali lagi, mengingatkan sekali lagi jelah Dan nama di tazkirah Tazkirah maknanya Peringatan demi peringatan demi peringatan Kerana manusia itu bersifat dengan kelalaian Ayat kesemalah pan itu tonton menyifatkan Allah dengan dua sifat yang utama iaitu yang pertama innama ilahu qullahu la ilaha illahu Allah Taala bersifat yang sifat as-sami dan yang kedua wasi'a kullasyai'in ilma wasi'a kullasyai'in ilma Jadi maknanya Allah Taala bersifat dengan keluasan ilmu dengan sifat itu ni Terhindarlah Segala sesuatu yang diduga Merupakan sekutu kepada Allah SWT Lezatnya, sifatnya, perbuatannya Maka ternafilah Untuk beribadah Dengan patung seperti anak lembu dan lain-lain Dan Dengan menekan keisaan ni Tuan-tuan tercakuplah lah di bawah Keisaan ni sifat-sifat kesempurnaan Dan sifat-sifat kebujaan yang tiada tolok bandingi itu utama. Kemudian waasi' aku lasyaini ilma kata para ulama dosiah penekanan tentang ilmu ni mengharapkan daripada semua mukallaf supaya sentiasa mengawasi diri tekun fokus melakukan ibadah kerana Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui apa yang kau lakukan. Jangan kau terlibat dengan perkara syirik pada Allah dengan alasan Allah tidak tahu. Allah Maha tahu dia. Tentunya mulia kefahaman. Seorang muda bertanya saya memiliki anak kecil yang saya menangis waktu malam, akhirnya pulanglah ke kampung bertemulah dengan apa dipanggil opah opah ni apa tuan-tuan moyang moyang ni generasi pertama dan cucu ni mempunyai generasi keempat maka moyang ni pun nasihatkan supaya mengikat satu di tangan gayanya seperti tangkal kononnya daripada Quran, daripada hadis katanya kepada cucu yang baru dapat anak pakai ini insya-Allah selamat daripada gangguan syaitan pakai pakaian anak ni membawa tangkal tersebut ke ibu kota Tuan-tuan di boleh katakan sampai di ibu kota bertanya dengan seorang ustaz apa peranan benda ni ustaz ini nenek saya yang suruh pakai kepada anak saya ni dengan harapan menghindarkan diri daripada menagih sesuatu petang Jawapannya syirik kepada Allah Subhanahu taala tuan-tuan syirik kepada Allah Subhanahu taala boleh tak Ustaz Sekiranya tangkal ini Saya hindarkan Memakainya di Kuala Lumpur Nanti balik ke kampung Pakai sebenarnya Nak mengambil hati Opa Ataupun nenek Yang sudah tua itu Kerana dia yang memakaikan Anak saya dengan perkara ini Jawapannya secara bertanggungjawab Daripada Allah SWT Untuk membetulkan kesilapan ini Alangkah malangnya Kalau usianya sudah Sudah 20 tahun Dia masih terlibat Melakukan perkara kepada Allah SWT Apakah tangkal dapat menyelamatkan Dari gangguan syiripan Tuan, tuan menjadi bahan tawa kepada syaitan Tuan-tuan dimulik -tuan Allah sekalian. Agar terhakanya manusia Dia menyangkakan bahawa tangkal itu menyelamatkannya daripada gangguan syaitan Dan syaitan telahpun berjaya Menyesatkan hamba Allah ini Usianya 90 tahun Hampir kepada kematian Masih lagi percaya kepada tangkal, kain hitam diikat Boleh menyelamatkan Seseorang daripada musibah Di mana Allah Di mana setauhid dalam diri kami kita belajar daripada hadis Nabi yang salam suluh ini, "Man ataka kahinan fa saddaqahu ma qala, lam tuqbal lahu salatun 40 yawman." Atau temu dengan seorang yang menyakini ada satu upaya selain daripada Allah Taala, maka solatnya tidak diterima Empat 40 hari. Kalau pakai, menerima dah berasa penyuruh salat tidak diterima, bagaimana kalau pakai pula, pulang. Jelaskan kepada nenek ini ini, ini, ini haram, ini syirik kepada Allah Taala. Allah mengampunkan segala halnya. Innallaha yaghfirud dhunuba jamia. Allah mengampunkan dosa semuanya lagi tidak syirik kepadanya. Kita belajar dalam hadis yang lalu bila Nabi SAW alaihi ditanya oleh seorang sahabat, riwayat Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, apakah dosa yang paling besar wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi menjawab, "Anta ja'alallahi niddan, wa huwa khalaq." Dosa yang paling besar yang tidak diampunkan oleh Allah ialah melakukan syirik kepada Allah Subhanahu taala. Ya, tuan-tuan, ayat ini menekankan bahawa masalah berkaitan dengan syirik. Kalau orang Islam tidak menegatifkan Masakan bomo pada hari ini mampuh hidup mewah, senang lenang, kaya raya dia memakan harta manusia yang cara yang batil. Tak ramai yang peduli tuan-tuan ini -tuan, boleh kesian. Datanglah orang yang jahil untuk bertemu dengan seorang yang boleh merawat, kononnya dia suri Islam, meyakini kekuasaannya, kekuatannya, pengaruhnya kerana dia mengetahui perkara-perkara silam dilakukan oleh orang datang ni. Ini tidak boleh dipandang sebagai punya pelit tuan-tuan. Kerana bagi bomoh yang mengamalkan Asal asal syirik kepada Allah SWT, sihir Dia berkawan dengan jin Dan jin ini mempunyai hubungan Dengan karin seseorang yang mengetahui Datang belakang kehidupan seseorang itu Bertemu seorang dengan bomoh Bomoh mengetahui Tak payah cerita masalah kamu aku dah tahu Wah oh, kagum Kerana bersama yang datang Ini ada karin karin Pernah kita bincangkan dahulu Adalah makhluk yang namanya jin Yang Allah lahirkan bersama dengan kita Mengajak kepada kesihatan Termasuk Nabi Muhammad pun ada illa anallaha anani alaihi fa athlam fa lam ya'murni illa bi khairin Nabi Muhammad pun Al-Qarin ni, jaliq Qarin Nabi ni telah pun masuk Islam dan memandu Nabi mengajak Nabi kepada kebaikan. Tuan-tuan dimuliahkan. Apa kita rasa hairan dengan seorang bomo? Ya, rumahnya dekat dengan masjid tapi tidak pernah hadir semayang Jumaat. Konon-konon dia mengetahui perkara-perkara gaib orang yang jahil yang tidak tahu jalan bertemu dengan Allah SWT menjadi mangsa kebodohan dan kejahilannya tuan-tuan baik, di kita bincangkan kisah bagaimana Allah SWT mengingatkan hamba-hambanya, menurut silisan Nabi-Nya inama ilahu kumullahu ladhi la ilaha illahu wasi'akul la syai'in ilma dua sifat Allah yang pertama isa, yang kedua menguasai isa salah satu ilmunya, jangan dipertikaikan jangan dipersoalkan jadi Sertailah misi Nabi Musa dalam keadaan ini Selepas meninggalkan umatnya Menyelamatkan mereka dari diburu oleh Fir'aun Kemudian datang bertemu dengan Allah Untuk mengambil kitab Taurat Dan pulang melihat bangsanya sesat Nabi Musa telah menjalankan tanggungjawab Mengingatkan mereka Lagi sekali, perkara ini disebut kepada mereka Walaupun sebelum itu mereka telah beriman Tetapi ketendungan untuk melakukan Penyelenggungan ini telah ada dalam Bani Israel Seperti yang telah kita pelajari pada kuliah yang lalu Lalu kemudian Allah menutup Ayat ke-19 Datang tirai pun ditutup Firmat Allah subhanahu wa ta'ala Auzubillahi minasyaitanirrojim Tadhalika nakusu alaika min anba'i ma kal sabaq. Wa qad atainaka min ladunna zikrah Demikianlah kami kisahkan kepada mu Wahai Muhammad Sebahagian berita-berita penting yang telah lalu dan semuanya telah kami berikan kepada murid sisi kami satu peringatan iaitu Al-Quran Ayat ini tuan-tuan menjadi penutup Kepada lima kelompok kisah Nabi Musa alaihissalam Dalam episod yang lalu Jadi ayat ini mengatakan bahawa demikianlah Sebagaimana halnya kisah Nabi Musa Dan Nabi-Nabi yang lain yang kami huraikan kepadamu Wahai Muhammad Kami tetap pada masa datang Akan menceritakan perkara seperti ini Untuk memberi motivasi kepadamu Wahai Muhammad Agar semakin luas pengetahuanmu dan semakin banyak pelajaran yang kau akan polehi dan semakin Kau diberi kekuatan menghadapi tuhuman-tuhuman halangan-halangan yang diadakan oleh di musuh-musuhku dan musuhmu ai Muhammad Kalau kita perhatikan dalam kamus-kamus seperti contohnya kamus Al-Farid, kamus Al-Aziz, perkataan naqsu. Naqsu ni diambil perkataan qassa. Qassa biasanya diterjemahkan sebagai menceritakan kata ni pada mulanya tuan-tuan bererti mengikuti jejak jadi kisah sebenarnya adalah usaha untuk mengikuti jejak peristiwa yang benar-benar terjadi ataupun satu yang bersifat imaginatif sesuai lah dengan urutan kejadiannya dan dengan jalan menceritakannya satu episod kepada episod lain seorang mendapat mengambil ibrah pengajaran daripada nanti kita lihat, kuliah akan datang kenapa Allah guna, kita anba' di sini dahulu kita guna tafsirkan surah Naba. nabak ammai tasa'alu nanin nabakil azim anba' kataan nabak dalam konteks saya Allah di sini insyaAllah perkara ini akan kita lihat musikulia akan datang Allah wa'alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam alamin wa barakallahu fikum wa sallamualaikum warahmatullahi wabarakatuh